și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă plăcere și cu dragoste programul L125 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața textului de la Evanghelia după Luca, capitolul 9, din care vom avea pentru început versetul 27, pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta însă, vreau să vă citesc câteva știri pe care le-am găsit și eu undeva notate în legătură cu Pilat și cămașa lui Hristos. În țările răsăritului umblă și astăzi o legendă cu mult înțeles duhovnicesc. Se povestește că după judecarea lui Iisus, Pilat, cel ce îl judecase, căzu în disgrație la Roma și fu chemat la judecată în urma nenumăratelor plângeri făcute de iudei. Legenda spune că la prima chemare a lui Pilat la judecată la Roma, el s-a dus după ce a îmbrăcat pe dedesubt cămașa lui Isus, Căci își zicea în sinea lui, omul acesta a fost un adevărat sfânt, cămașa lui îmi va purta noroc. La prima judecată, Pilat a fost achitat. Chemat a doua oară la Roma, el își puse din nou cămașa lui Isus, și din nou a fost achitat. A treia oară însă, când a fost chemat, Pilat și-a zis în sine La ce să mai îmbracă această cămașă? Voi scăpa eu și fără ea. Dar de această dată, Pilat a fost găsit vinovat și a fost condamnat la surgiun fără a-i îngădui să mai treacă prin Palestina. Vedeți dumneavoastră, în fața unei judecăți cerești suntem chemați și noi pentru păcatele și fără de legile noastre. La judecata acestui tribunal ceresc nu putem scăpa de pedepsă decât dacă ne vom îmbrăca cu haina cea nouă pe care Isus ne-a lăsat-o și ne-a spălat-o în sângele Său. Aspectul acesta are un corespondent și în relațiile noastre a celor de astăzi cu Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu astăzi, toți suntem acoperiți de jertfa Domnului Hristos, care în bunătatea lui cea mare ne dă timp să ne gândim și să ne hotărâm să îmbrăcăm. Hai în aceasta mântuirii pregătită de El ca să avem cu ce ne înfățișa în ziua în care vom merge la judecată înaintea Tatălui. Mulți cred că dacă astăzi nu sunt pedepsiți, deși trăiesc o viață de păcat și de împotrivire față de Dumnezeu, de nepăsare față de jertfa Fiului Său, ei cred că vor scăpa tot la fel și la urmă. Dar deosebirea este esențială. În timpul vieții acesteia El ne dă timp să ne facem bine socotelile, ne vorbește în, pe toate căile, ca și pe undele acestea de radio despre jertfa pregătită pe cruce și ne lasă oportunitatea, ne lasă libertatea să alegem. El are răbdare și ne așteaptă. Dacă astăzi nu ne judecă, nu înseamnă că sim și în ziua judecății vom rămâne la fel. Vedeți, Pilat, în primele două rânduri când a fost chemat la judecată, S-a îngrijit și și-a luat cu el cămașa lui Hristos. La urmă a zis, A, eu pot să mă înfățișez oricum pentru că nu contează, cămașa aceasta nu are mare influență. De data aceea însă a zbârcit-o. Dacă noi astăzi am putut fi îngăduiți și suntem îngăduiți de Dumnezeu cât suntem încă în viață, aceasta se potrivește cu împrejurarea în care Pilat, în primele două rânduri, și-a luat asupra lui cămașa lui Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu este tot atât de neînduplăcătoare cu păcatele și cu viața noastră veche, pe cât a fost și la cruce când l-a judecat pe Domnul Hristos. Dacă noi acum suntem tolerați, suntem tolerați pentru că Domnul Hristos a pus între noi și ochii Tatălui cămașa sa, jertfa sa de pe cruce. Și când Tatăl ne privește prin jertfa Domnului Iisus care a plătit toată nedreptatea și toată jignirea care i s-a adus, este mulțumit și satisfăcut. Asta e din partea Tatălui. Dar din partea Domnului Hristos, care ne-a scăpat și ne scapă încă acum de privirile neînduplecătoare ale dreptății lui Dumnezeu, vine și ne spune pe de cealaltă parte. Vezi? Uite, fă bine și ia haina aceasta mântuirii pe tine. Ia-o chip individual, personal. Găbrește-te să te mântuiești, dezbracă-te de tine și îmbracă haina mântuirii mele. Vai... Sunt mulți însă care, din nefericire, repetă experiența lui Pilat. Și ei zic, a, păi dacă am putut trăi pe pământ cum am vrut în timpul vieții, lasă că o scalde-o cumva și în timpul judecății. Dar se înșeală la fel ca Pilat. Pilat a zis că dacă a mers primele două rânduri, merge și la a treia oară fără. Nu se poate. Vreau să afli, iubit ascultător, că dacă nu te dezbraci de tine și să îmbraci firea nouă a lui Hristos, care ți-a procurat-o prin lui de pe cruce, la ziua judecății nu mai merge cum a mers acum, pentru că în ziua judecății Domnul Hristos își retrage haina mântuirii sale, care acoperă toată omenirea acum, oferindu-i întregii omeniri posibilitatea de mântuire, se așează pe scaunul de judecător și acela care astăzi mijlocește pentru tine și te invită, te imploră pe toate căile să îmbraci mântuirea lui. Același Hristos, mâine, la ziua judecății, dacă nu vrei să te întorci la El și să primești firea Lui, te va acuza. Fie ca această tristă experiență a lui Pilat să ne fie nouă de învățătură. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că astăzi încă ne-ai îngăduit până în clipa aceasta să auzim vestea aceasta minunată. Mulțumim că ne-ai oferit posibilitatea aceasta să scăpăm și în ziua judecății de judecata neînduplecată a dreptății tale. Te rugăm să ne ajuți ca pe parcursul minutelor care urmează să devenim tot mai conștienți de harul acesta care ne l-ai făcut oferindu-ne mântuirea, să o primim individual și prin aceasta să te slăvim, Doamne, în viața aceasta trăind apoi sub influența Duhului Tău cel Sfânt și în viața viitoare fiind cu Tine pentru toată veșnicia. Amin. Ce Tată, a dus-a pe calvar, Și totuși pentru tine, Ea poate fi-mi Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 27 de la Luca, de la capitolul 9, pe care îl citesc. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Haideți să cugetăm puțin pe marginea acestui verset împreună cu preotul Niculiță, care a avut harul din partea lui Dumnezeu și călăuzirea lui în alcătuirea unui mănunchi de meditații în legătură cu versetele Noului testament. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Fie că e vorba de o singură inimă, de o familie, o adunare, de biserică sau de pământul întreg și chiar de tot universul. În versetul de mai sus pare să fie vorba de Biserica Domnului Isus Hristos, care este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Da, Biserica este locul unde stăpânește Dumnezeu pe pământ, este casa lui cea vie și sfântă, născută din el și care are natura firea lui nașterea bisericii a fost în ziua 5 10000 când Duhul Sfânt s-a pogorât din cer în chip de limbi de foc peste ceata apostolilor și ucenicilor Domnului Isus Hristos ei au format nucleul bisericii la care apoi s-a adăugat mereu mereu și se va adăuga până la venirea Domnului Isus mulți din cei cărora le vorbea Domnul Isus atunci când a spus cuvintele de mai sus N-au văzut moartea până după înălțarea Mântuitorului, până după zecime fiind ei înșiși martori la nașterea bisericii, adică venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământul păcatului. Vechiul Israel a fost umbra împărăției lui Dumnezeu pe pământ, iar noul Israel, biserica, este realitatea acestei slăvite împărății. În împărăția lui Dumnezeu, în biserică, nu se intră decât pe ușa nașterii din nou, de citit Ioan 3, versetele 3 și până la 7. Cei care au firea lui Dumnezeu fac parte din împărăția lui. Păcatul, firea păcatului, nu poate locui acolo unde stăpânește Dumnezeu. Naturile deosebite se resping. Moartea și viața nu pot fi la un loc, Lumina și Întunericul de asemenea nu pot sta împreună. Hristos și Belial nu au nicio legătură, scrie la 2 Corinteni 6 cu 15. Împărăția lui Dumnezeu are multe laturi și venirea ei are multe etape, mai multe trepte sau faze. Prima etapă este nașterea bisericii. Prin biserică, în general, și prin fiecare mădular al bisericii în special, vorbește Dumnezeu lumii. Biserica este reprezentanta lui Dumnezeu pe pământ. Ea, întrucât este născută din Dumnezeu, îi înalță numele și felul lui de a fi în lume. Din punct de vedere duhovnicesc, biserica nu are nicio legătură cu lumea, pentru că ea nu-i din lume. Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de părere că versetul de mai sus s-ar fi împlinit cu ocazia schimbării la față a Domnului Isus. Alții spun că dermarea Ierusalimului ar fi marcat venirea Împărăției Lui Dumnezeu. Alții susțin că venirea Domnului Sus a doua oară este venirea Împărăției. Păreri și păreri. Noi însă știm un singur lucru. Împărăția Lui Dumnezeu este acolo unde stăpânește Dumnezeu. Aceia care au primit prin pocăință și credință pe Isus ca Mântuitor și Domn au intrat. În împărăția lui, adică ei l-au acceptat pe el ca stăpân al vieții lor, viața lor fiind împărăția, iar el fiind împăratul, și aceștia, din punct de vedere duhovnicesc, nu mai mor. Ei vor împărăți în vecii vecilor cu Domnul Hristos. În versetul următor, versetul 28 de la Luca de la 9, citim următoarele. Cam la opt zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a suit pe munte să se roage. Domnul Iisus le vorbise ucenicilor despre crucea lui, patimile și moartea pe care avea să le îndure din partea preoților, cărturarilor și bătrânilor și despre crucea lor, adică despre partea neplăcută, zicând așa, a vieții de slujitor al mântuirii altora. După câteva zile, deci cam la 8 zile cum spune versetul după cuvintele acestea, a căutat să-i întărească printr-o minune neașteptată de ei și deosebită de toate celelalte minuni. S-a arătat în mod practic ceva din slava sa, slavă care urmează după cruce. Un lucru semnificativ vrem să remarcăm. Domnul Iisus, în anumite situații de mare însemnătate, lua cu sine trei ucenici respectiv Petru, Ioan și Iacov. Tălmăcite, numele lor aruncă o lumină frumoasă și descopere o anumită față a adevărului dumnezeiesc cu privire la lucrarea lui Dumnezeu de mântuire. Iacov înseamnă înșelătorul, arătând prin aceasta pe omul păcătos. Ioan înseamnă un dar bogat al harului lui Dumnezeu, adică harul de plin, arătând cine este Dumnezeu pentru păcătoși, Petru înseamnă piatră sau stâncă, adică statornicie și aceasta vrea să arate înspre starea omului mântuit că ea nu se va mai schimba în veci. Domnul Isus a luat cu sine pe acești trei ucenici ca să fie martori la ceea ce se va petrece. Așa lucrează Dumnezeu. El nu se lasă fără martori în lucrarea sa pentru ca ei să ajute pe alții în cunoașterea adevărului și a harului dumnezeesc. Deci, versetul ne spune că s-a suit pe munte să se roage. În înțeles duhovnicesc, muntele înseamnă înălțare din tot ceea ce este pământesc. Cine se suie pe munte înseamnă că iese din lume, iese din sat sau din oraș, adică nu mai este în familia lui, în casa lui, în gruparea lui. Este mai aproape de Dumnezeu, mai strâns legat de el. Rugăciunea adevărată este totdeauna o înălțare de pe pământ, din cele pământești la cer, spre cele cerești. De multe ori, evangheliile ne spun că Domnul Iisus se retrăgea din mijlocul oamenilor ca să se roage. De ce? Pentru că simțea această nevoie să stea într-o mai strânsă legătură cu Tatăl. Toți credincioșii Domnului din toate vremurile au prețuit și folosit liniștea în retragere. Acolo s-au bucurat de o mai strânsă legătură cu Dumnezeu și au primit din partea lui Dumnezeu gânduri și cuvinte noi, precum și o nouă putere. O, oh, dacă credincioșii zilelor noastre ar petrece în rugăciune un timp măcar egal cu timpul petrecut pe stadioane, sau cu timpul petrecut în fața televizorului sau în fața visiarului, dacă ar petrece tot atâta timp în rugăciune, măcar numai atâta timp cât au petrecut în fața acestora, vai, cât de schimbat ar fi viața lor! Din nefericire însă, ei stau în fața televizorului două, trei ore pentru un film, pentru un meci, stau pe stadion cât stau și acolo pentru meciuri palpitante, citesc ziare cărți reviste cu orele, iar în rugăciune... Spun câteva cuvinte în fugă dimineața, la masa de prânz și seara câte le mai spun și se duc la culcare. Spune odată un frate, Domnul Iisus petrecea ore întregi în rugăciune, petrecea câte o noapte întreagă în rugăciune și vorbea cinci minute în norodului. Aurică, așa l chemea pe dumnealui, stă cinci minute în rugăciune și vorbește ore întregi în adunare. Mai e nevoie de vreo explicație cu privire la roadele pe care le culege Aurică? Are cineva urechi de auzit? Să audă! Lucrul acesta ar trebui să fie scump oricărui credincios adevărat. Dar cu privire la urcarea pe munte nu putem să lipsim de acasă de la serviciile noastre, de la ocupațiile noastre, vor spune mulți, poate. În cel mai zgumotos oraș și în mijlocul celei mai încordate ocupații, poți totuși să ai clipe de liniște, de retragere, chiar trebuie să le ai. Poate dimineața de vreme... Poate seara după ce ți-ai sfârșit treburile, poate chiar în toiul nopții, poți să ai clipe de liniște în care a plecat asupra cuvântului lui Dumnezeu, să sorbi cuvintele lui Dumnezeu sau să-ți deșerți în rugăciune inima înaintea Domnului. Iar cine are probleme cu găsirea timpului pentru rugăciune, facă bine să înlocuiască televizorul, să înlocuiască visiarul, să înlocuiască discuțiile pe marginea politicii și va găsi timp. Dar haideți să fim practici. Odată ce te-ai obișnuit și face parte din programul zilei să petreci în jur de două ore în fața televizorului, să zicem sau o oră sau cât e, îți va fi greu ca dintr-o dată să părăsești această practică. Însă, îți dau o sugestie. Încearcă și taie câte cinci minute pentru prima dată. Cinci minute închide televizorul mai devreme decât aveai de obicei înainte. Și aceste cinci minute preocupă-te cu cuvântul lui Dumnezeu cu o carte religioasă, cu rugăciune, cu o meditație, cu o întâlnire cu cineva, cu un telefon la un frate, oricum, cu lucruri în legătură cu Dumnezeu. La aceste 5 minute, după o perioadă relativă de timp, mai adaugă 5 minute și taie puțin câte puțin din timpul pe care îl afectezi televizorului sau cărților sau ziarelor, taie puțin câte puțin și în felul acesta îți va descrește apetitul pentru televizor și în mod corespunzător îți va crește apetitul pentru cele ale lui Dumnezeu. La urmă, când vei căpăta izbăvire totală de lucrurile acestea pământești și vei vede ce binecuvântări și fericire capeți din clipele petrecute înaintea Domnului, vei avea un mare regret pentru toate zilele care ți le-ai petrecut în altfel decât preocupându-te cu cuvântul lui Dumnezeu și cu lucrarea Lui. În versetul următor, în versetul 29 de la Luca, de la capitolul 9, citim următoarele. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Schimbarea la fața Domnului Sus a fost o mică deschizătură a ușii prin care s-a văzut ca o străfulgerare ceva din slava viitoare nemărginită a Marelui nostru Mântuitor. Strălucirea aceasta a frumuseții dumnezeirii sale, el arătat-o ucenicilor săi din lui pământesc, era cea mai înaltă dovadă a slavei sale. Pentru ochiul credinței, această schimbare strălucită de atunci îi stăpânește întreaga viață. Chiar și în clipa celei mai adânci smerenii, înaintea răstignirii, Iisus se roagă în felul acesta. Tată a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău! Deci, în moartea sa pe cruce se arată cea mai mare slavă a sa. Într-adevăr, niciodată slava Domnului Isus n-a fost mai adâncă și mai înduioșătoare decât atunci când a fost scuipat și bagiocorit. Oudeam avea tot mai mult în fața ochilor noștri slava Domnului Isus, Ea ne întărește nădejdea și ne desăvârșește răbdarea ca să nu ne clătinăm atunci când crucea apasă greu pe umerii noștri. Schimbarea la fața Domnului Isus este o garanție a revenirii sale în slava cerului și în puterea împărătească absolută. Deci, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Un gând duhovnicesc, după orice rugăciune, după orice stare adevărată în fața Domnului, trebuie să se producă o schimbare în bine a celui credincios, o înălțare pe o nouă treaptă duhovnicească, o desăvârșire în curăție, o limpezire a chipului lui Hristos pe fața lui, iar albul îmbrăcămintei lui duhovnicești să devină mai strălucitor. Niciunul însă din aceste efecte nu se produce când vii din fața televizorului, când vii din fața ziarelor, când vii de la distracții, când vii de la teatru, când vii de la un film, nu! De acolo nu poți să vii deloc desăvârșit în curăție, cu hainele albe mai albite de sângele lui Hristos. De acolo nu poți să vii deloc, cu nicio schimbare în bine, oricât de decent ai reclama că este programul pe care l-ai văzut, oricât de lipsit de păcat așa cum ți s-ar părea. Dacă n-a fost acolo Dumnezeu slăvit și nu l-a slăvit, nu l-a Înălțat pe Domnul Hristos, nu vii de acolo cu nicio îmbunătățire în viața ta, în legătura ta cu Dumnezeu. Mai este de vreo mirare că devii din ce în ce mai slab, mai lipsit de pace și de bucurie? În legătură cu hainele albe ale Domnului Isus, în care a fost prezentat în schimbarea la față, în Matei 17,2 citim albe ca lumină. Deci albul nu este culoare, ci este lumină. Când stai cu adevărat înaintea Lui Dumnezeu și te rogi Lui, devii alb. În Apocalipsa 7 cu 14 scrie, ei și-au albit hainele în sângele mielului. Ce se întâmplă cu tine, dragul meu, când te rogi și când stai singur cu Dumnezeu? Observi tu vreo schimbare în tine? Primești tu o descoperire dumnezeiască mai limpede în viața ta? Dumnezeu vrea să-ți dea mereu un har nou, dacă în adevăr tu te deschizi total pentru el, dacă total te predai lui și dacă rugăciunea ta nu este numai un obicei sterp, o formă goală. Dumnezeu este Dumnezeul realităților, nu al formelor. Schimbarea la fața Domnului Sus arată că așa va fi și schimbarea noastră atunci când va veni el. În legătură cu efectul rugăciunii în viața celui care se roagă, fiecare credincios, fiecare rugător care este sincer în dorința lui de a avea o viață de rugăciune adevărată se va lovi de un mare obstacol și anume, îi se pare că dacă până acum rugându-se așa de formă cum se ruga n-a obținut mari răspunsuri de la Dumnezeu, acum de când și-a pus inima și toată seriozitatea să vorbească cu Dumnezeu, îi se pare că până și o stâncă i-ar putea aduce un răspuns, dar Dumnezeu căruia îi se roagă nu-i mai aduce nimic, absolut nimic. Ei bine, fratele meu care treci pe aici, hai să spun ceva. Acesta este cel mai sigur indiciu că tu te rogi abia acum cu adevărat. Iar faptul că acum el te lipsește de orice dovadă din partea lui că te-ar auzi, dovezi pe care înainte tot le mai aveai cumva, se datoresc faptului că el îți măsoară gradul de seriozitate cu care te rogi și nu numai atât, vrea să te fortifice, vrea să te întărească tocmai prin exercițiul acesta al rugăciunii fără răspuns. Dar fi sigur, cu cât perioada aceasta este mai lungă, cu atât mai sănătoasă și mai oțelită va fi viața ta de rugăciune și trebuie să știi că nimic nu-ți rămâne nerăsplătit și ceea ce nu primești acum, el îți va aduce în urmă, îți va arăta rând pe rând cum ți-a ascultat toate rugăciunile și cum au lucrat în viața ta chiar dacă n-ai văzut. Obișnuiesc să fac, sunt nevoit, călătorii care se măsoară nu în kilometri, ci în ore de condus sau uneori în zile. Îmi răsare soarele când sunt la volan și când apune, eu tot la volan mă aflu. Vara, merg cu geamul din partea conducătorului deschis și îmi rezem cotul pe ușă în de-așa manieră încât soarele împrinde majoritatea porțiunii din mâna stângă. Nu am de obicei să dau atenție acestui aspect. Dar ajuns odată la destinație, simt o mâncărime, simt un pic de arsură pe mâna stângă și când o priveți mai cu atenție, văd că a fost arsă serios de soare. Observați dumneavoastră, eu n-am dat niciun pic de atenție soarelui că mi-a pârtlit mâna, dar pentru asta soarele și-a făcut datoria și a avut efect asupra mâinii mele. Care este comparația? Domnul Isus este soarele neprihănirii. N-are importanță că tu simți sau că tu nu simți. Du-te și expune-te razelor sale. Pentru moment, nu poți să realizezi imediat că te afli în fața lui. Dar după ce ai stat în fața lui, mai mult sau mai puțin, efectele binefăcătoare ale razelor sale minunate se vor vedea în viața ta mai curând sau mai târziu. Vei simți ceea ce n-ai simțit până acum. Te vei afla într-o stare de echilibru Într-o stare de pace, de bucurie, de fericire, pe care nu le-ai avut niciodată până atunci, vei avea o altă înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu, vei avea o altă relație chiar în familie, chiar în biserică, la servici, în societate în general. Toate se vor modifica, deoarece expunerea față de razele soarelui lui Dumnezeu au un efect curativ în viața ta. Ard toți microbii. Firitale tale vechi ard tot ceea ce te împiedica să crești în el, te curățește, te albește și te crește. Mare lucru este rugăciunea. Așadar, nădăjduiesc că explicația aceasta este foarte logică și este foarte adaptată la împrejurarea noastră și ne va stimula în mod eficient, foarte puternic să trăim o viață de rugăciune. Nu vă mai opriți asupra a ceea ce simțiți, asupra ceea ce înțelegeți, asupra ceea ce percepeți. Este suficient să învățăm că expunerea față de soare este suficientă. Dacă te duci la plajă, fie că te gândești și fie că înțelegi fenomenul de bronzare a pielii, fie că nici prin cap nu-ți trece să te gândești la așa ceva și n-ai niciun pic de înțelegere, niciun pic de cultură în materia aceasta, Chiar dacă stai acolo fără să te gândești la soare, poți să citești o carte, poți să dori orice ai face, soarele își face datoria și te bronzează. În același fel, stai în fața Domnului, în fața cuvântului său, împărtășie cu frații. Nu te simți de efecte. Acestea lucrează, el își face datoria, dar numai dacă tu te expui. Asta e cel mai important, să te expui. Iubiți ascultători, programul L125 se încheie aici. Programul nostru însă de rugăciune serioasă și consistentă, abia de acum încolo începe, cum n-a fost până acum, ci mult mai insistentă și mai perseverentă, spre slava lui Dumnezeu și binele nostru vremelnic și veșnic. Amin. rugăciunea Firul sfânt. De plen, de ai te pe, de ce